Докази на те, що тому треба віддати літопис, виповідав млявим, безбарвним голосом, його яра переконаність перетліла в ту ніч у попіло скарги та смутку, жалю за чимось таким, що має збутися і ніколи не збувається. Василь Гордійович вислухав з прокола загріб'я тірнеї сиву гриву волосся, яка спала йому на чолі, і сказав, ледядвівши очі Немає в мене літопису, немає. А якби був, я все одно не віддав би. Гарний ти хлопець Олегу, але мало ще чого бачив і мало чого знаєш. Ну, в науці своїй знаєш, а в житті нашим, оцім. У ньому мало й смаленого волка побачити. Годилося б самому злупити з нього шкуру. Не обіжайся, я бачив, як святі продавалися. На ж він, мам? Нема його в мене, кажу ж. А якби був, Підождав би, може щось поміняється. І поліз до кишені по кисета. Ти б ще погуляв, ось ось почне брати жерех. Білозна по-тутешньому, по-нашому. Третього запідозреного на прізвище Дядько, високого, гарного на взір, орлиним носом чоловіка, декламатора, конферанція філармонії обробляли випробуваним методом штурмового допиту Натиску залякування. Щойно його заштовхнули до кабінету, капітан Клін, не давши дядькові оговтатись, врізав по столу кулаком, аж підстрибнула чорнильниця і закричав Ми все знаємо, колись роззброюєшся, ким саме, коли завербований. Хвилину чи дві дядько сидів з витріщивши великі сірі очі. Колись завербований в окупацію, ми знаємо, ким саме, колись, сука. Схожі на більма очі капітана. Деміли туманом, втягували в себе, неначе трясовина. Білочубий, білобривий капітан мав вигляд білої чуми, одначе знову сталося неочікуване. Дядько підхопився й собі заволав Сам ти, сука, ніхто мене не вербував, я не дався б завербувати, я радянська людина. Кулаки стиснені в очах сльози. У в голові на мить майнуло, може, й цей як отой. Радянські люди не йшли до німців, не був я у німців, якогосний скот вигонив аж за Волгу, на Єргіз, добровільно. Мобілізації не підлягав по хворобі, туди й назад пішки під бомбами, під кулями, літаки отакон над головою з хрестами. А хреста тобі німці не дали? видно. крізь юнкі губи. Не вийде, не навісите, минулося ваше, партія не дасть, я комуніст. Два брати загинули на фронті, сестру німці замордували. На крик увійшов Гупаков, спокійний, витриманий. Зачесав зліва направо на лисину пасму жовторудого волосся, сів на стілець, закурив. Товаришу начальник, повернувся до нього всім тулубом дядько. Що це таке? Що він хоче? Завербували, окупація. Я тих німців у вічі не бачив, тільки пленних. Гупаков затягнувся цигаркою. А в нас є інші дані. — Дані? Які Дані? — запитав Ошелешино. — Ну такі. З 21 листопада по 29 грудня. Вісім днів. Дядько спалахнув і так побілів, стух, наче проколотий м'яч. Я відстав від валки, доганяв. І німців не бачили, не потрапляли до них. У голосі впевненість. Слова сказані не просто так, дядько, відчув це. «Я, ну, був у них з півгодини, навіть менше». «О, вже є півгодини, і це добре», – глумився Клін. «Що ж, давайте про ці півгодини». Дядько розповідав тремтячим голосом. «Стояли ми в полі, під спиртою, пішов я шукати коні». «Запряжні, ми гнали й табун лошаків, але це запряжні. На дорозі стояла валка, я підійшов до неї, і тут враз, як затріщить». «Мотоциклісти німецькі з Яру, а потім і дві машини гіркають, класують автоматами». Я сховався під воза. Ну, а тоді вони погнали валку до села. Це була якась редакція. «Не знаєте, яка?» Гопаков. «Не знаю». Дядько ковтнув вірську слину, великий, наче яблуко, борлак підскочив на горлі. Мене витягли з підвоза. і німець у сідласному картозі махнув рукою в розход, значить. «Усі поїхали!» А той один остався і повів мене в кукурудзу. Ідемо він. Він позаду, курить цигарету, вітер у нього. І так мені та сигарета. Терпіша за смерть. Дай показую покурить. Він кинув сигарету на землю, відступив, я підняв її. Затягнувся. Світ обертом. Ніколи цигарка не здавалася такою. А він тоді махає рукою, дежує, мовляв. Ну, я й побіг духу? Прямо, а далі в а в курудзу. Позаду диркнуло раз, а тоді вдруге. Не знаю, стріляв він у мене, та не влучив, а може стріляв вверх або в бік. «Кіно!» – скривив у посмісті губик Лін. «Кіно і німці», – сказав Опаков, – «було і в книжках не раз». Примітив. Артиста не міг вигадати чогось свого. Дядько розгубився, знітився, і враз з великого, важкого, красивого чоловіка – Зробився маленьким, скрюченим і жалюгідним. Дихав важко, витер рукавом спітніли обличчя. Справді не так, голос тремтів. Мене витягли, і ще вхопили кілька чоловік. І повезли в машині до села. Ту була редакція районної газети з Вінничини. Нас закинули до хліва. Дерев'яного, лісяного, клім. Дерев'яного, сплах. Там гній корою, чи іще один за сторонок з соломою. Водили по одному допитувати. І мене також. А що я знав? Нічого. У мене документи. Гонщик скоту. коту. Читали, роздивлялися, розпитували. Я розказав, звідки, з якого колгоспу. І мене відпустили. Своїх під скиртою не застав, пішов їх доганяти. Не додому пішов, а на схід, підвів голову. Ви не вірите? От клянуся всім! Звідки ж ви знали, що ваш колгосп пішов на схід, а не додому? Сліди на стерні. Та й там ще один табун лишився, не пішов. Вони й сказали. Дядько проклинав у думці годину, коли, нагнавши валку, розказав усе це двом гонщикам, товаришам по валці, либунь.